Проте над входом в таз голівки також не було. Софія знічено поглянула на акушерку. «Чого ви переглядаєтеся? Тут все зрозуміло. Сіднички». «А я не впевнена, Ізольдо Яківна», – спробувала заперечити Софія. «А я цілком». «Нічого. Попрацюєте, навчитеся». У досвідченого акушера очі на кінчиках пальців продемонструвала Ізольда присутнім свої рожеві пучки, клацнула пальцями в золотих перснях і виплила з кімнати, мов провінційна Примадонна. Софія почувалася оплюваною. Вона вже не зелена дівчисько, не студентка. Гарно ж їй зганьбили в очах пацієнтки – Зітхнула. «Сумніваєтеся, Софія Андріївна?» – почула голоса кушерки. «Я також. Щось тут не так». «Хіба лікар може сумніватися? Він повинен завжди в усьому бути певен», – гірко посміхнулася Софія. «Чи бодай удавати». Не сумніваються тільки повні ідіоти, неочікувано різко зауважила Тетяна Миколаївна. О, та вона теж терпіти не може і Зульду, спало на думку Софії. Близько опівночі жінка народила, не сідничками, але й не голівкою. Замість голівки на плечах у дитинки було щось кругле, завбіжки за пельсин, з очима і носиком. Називається така аномалія мікроцефалією. От чому ні Софія, ні Тетяна Миколаївна ніяк не могли намацати ту голову плоду? Її просто не було. На ранок всю лікарню облетіла історія про те, як ізольда м'яке місце з головою переплутала. Нічого в цьому ані дивного, ані смішного по суті не було. З кожним може трапитися, аномалії трапляються рідко. Хто ж це може передбачити? Якби не апломб, з яким Ізольда Яківна ставила себе вище за інших, якби не очі на кінчиках пальців, ніхто б не робив з цього анекдоту. А тут аби привід. Степан Михайлович від душі посміявся і покепкував. «Ізольдо, піди до окуліста, покажи йому свої пальці». Розлади зору в тебе почалися. В сідниці з головою плутаєш. Проте невдовзі інша жінка ледь не розплатилася життям за самопевненість нової зави. Одного дня Ізольда Яківна поїхала у відрядження до Тернополя. Напахчена з подвійною кількістю золота на пальцях, вухах та шиї, зазирнула у відділ. Не знайшовши нікого іншого, мусила доручити обхід у своїх палатах Софії. Нічого особливого складного у пологовому, на щастя, не було. Але у відділенні патології вагітних одна хвора викликала занепокоєння. Софія ніяк не могла почути серцебиття плоду. Як не мостилася, куди не перекладала стетоскоп. Марно. Що, лікарко, не чуєте? спитала жінка. Не чую, щиро зізналася Софія, але це ще нічого не означає. Може, плід інакше повернувся, може, я просто не дочуваю. А вчора було серцебиття? Було, і Зольда Яківна казала, що чує. От бачите, може, я просто не там слухаю. Софія зазирнула до історії хвороби. Жінка в лікарні вже два тижні. Щодня запис серцебиття плоду ясне, ритмічне. Не хвилюйтеся ви так. Якщо Ізольда Яківна казала, що чує, значить так воно і є, заспокоювала Софія хвору, сама не вірячи у власні слова. Ой, лікарко, не заспокоюйте мене, заплакала хвора.